А можна піти з тобою до Гегріда? За п'ять хвилин до третьої вони вийшли з замку і попрямували через поле. Гегрід мешкав у маленькій дерев'яній хатинці на узліссі забороненого лісу. На дворі, коло дверей хатинки, лежав арбалет і пара калошів. Гаррі постукав, і з хатинки долинуло несамовите шкрябання І глухий гавкіт. Згодом почувся голос Геґріда. Назад і кланю, назад. Спочатку у шпаринці з'явилося велике заросле обличчя. І лише потім відчинилися навстіж двері. Стривайте, сказав Геґрід, назад і кланю. Геґрід впустив дітей утримуючи за нашинник величезного чорного пса вовкодава. У хатині була лише одна кімната. Зі стелі звисали шинки й фазани. На відкритому вогні кипів мідний чайник, а в кутку стояло масивне ліжко, накрите кудрою з різнобарвних клаптиків. «Будьте як удома», – сказав Гегрід, – Відпустивши пса, що миттю стрибнув на Рона і почав лизати йому вуха. Як і Гегрід, і клань був аж ніяк не таким страшним, як на вигляд. «Це Рон», – сказав Гаррі Гегрідові, що наливав окріп у великий чайничок для заварки і розкладав на тарільці печиво. «Ще один візлі, а?», – мовив Гегрід, – поглядаючи на Ронові веснянки. «Я пів життя змарнував, відганяючи твоїх братиків від лісу». Печево було тверде, як камінь. Але Гаррі з Роном не подавали вигляду і розповідали Гегрідові про свої перші уроки. І клань поклав свою морду Гаррі на коліна, заслинивши йому весь одяг. Гаррі Рун дуже тішилися, коли Гегріт назвав і кланя старим дурком. А оту котяру, місіс Норріс, я б все залюбки познайомив з ікланем. Знаєте, щоразу, як я прийду до школи, вона за мною ходить і ходить. Не можу си від неї відкараскати. То філчі її намовляє. Гаррі розповів Гегрідові про урок професора Снейпа. І Гегрід, як і Рон, порадив Гаррі не перейматися, бо Снейп взагалі нікого не любить. Але він мене просто ненавидить. Дурне, заперечив Гегрід. Чого б то? Та Гаррі здалося, ніби Гегрід чомусь уникав його погляду. «А як се почуває твій брат Чарлі?» – звернувся Гегрід до Рона. «Мені він все дуже подобав. Такий чемний зі звірятками. Мабуть, Гегрід зумисне змінив тему», – подумав Гаррі. Поки Рон розповідав Гегрідові, як Чарлі працює з драконами, Гаррі взяв до рук клапоть газети, що лежав на столі під чайничком то була вирізка із щоденного віщуна. Останні новини про напад на Грінгоц. І далі триває розслідування нападу на Грінгоц, здійсненого 31 липня. У скоєнні цього злочину підозрюють невідомих чорних чаклунів або відьом. Грінгоцькі гобліни досі наполягають, що нічого не вкрадено. Мовляв, із сейфу, до якого здійснено пролом, усі цінності були забрані того самого дня, але раніше. А що там було, ми не скажемо. Тому краще нікуди не пхайте свого носа, як не хочете клопоту на свою голову, повідомив сьогодні представник Грінготсу. Гаррі пригадав, як Рон розповідав йому в поїзді про спробу пограбувати Грінготс. Але Рон тоді не називав дати. Гегріде, вигукнув Гаррі.